клало м'які тіні на западений схили, ефектно вихоплювало підвищення, запалювало то в одному, то в другому місці червоним полум'ям став і підсвічувало рожевий серпанок далини. На ганку сиділа знайома нам панна Дарина і, видно, не звертала ніякої уваги ні на чудовий ласкавий вечір, ні на чарівну картину біля своїх ніг, ні на пригарну панораму околиць, Її задумливий погляд тонув у туманному виступі Печерської гори, за якою звідсіля не видно було лаври. Після того, як Дарина побувала на провесні своїм батьком у печерах, де вони трапезували в настоятеля монастиря з полковником Залізняком, вельможний пан Обозний поїхав на лівий берег. Його кликали свої справи по господарству великих маєтків і службові побачення деським, Особливо з єпископом Переяславським. Треба було повідомити в столицю про настрій на лівобережній Україні, про впливи на неї глухобунтівливої сусідки Польщі, а також про стан хлібних запасів на випадок, коли б довелося послати сюди війська. І от уже минуло більше місяця, а батько не тільки не повертався додому, але не присилав навіть про себе ніяких звісток. Це починало турбувати Дарину, і вона з цього приводу двічі їздила в печери, але ніяких новин про батька не дізналася. Настоятель сказав, що він мав тільки послання від привелюбного отця Гервасія, в якому згадувалося й про пана Бозного, який відвідав його, але куди він потім подався, було невідомо. Святитель тим часом благав, щоб усі істинно віруючі звернули свої погляди, на православну церкву в Польщі, яка загибала від напасті латинян і на своїх братів, що там знемагали. Під час першої подорожі Дарина, бувши в лаврі на службі, бачила знову в храмі Ченця Найду. Він дивився на неї неодривним полум'яним поглядом, вогонь якого доходив до її серця і заважав молитися. Панна мимохить оберталася в той бік, де стояв чернець зустрічалася поглядом з його очима і з ніяко опускала вії. А втім, перед закінченням відправи Найда зник. І, незважаючи на затаєне бажання побачити його знову і поговорити про його настрій, панна не знайшла чинця ні в лаврському дворі, ні в архімандрита. Послати ж навмисне по нього їй було незручно. За другим приїздом до Лаври вона, на превеликий свій жаль, не зустріла вже ніде загадкового запорожця-чинця. Сьогодні панна Дарина була в гостях у ієромонаха Китаївської пустині отця Пафунтія. Він, між іншим, повідомив її приємну новину, що одержано звістку від отця Мельхіседека, Імператриця прийняла його вельми ласково, журилася лихом і православного люду, і православної церкви в Польщі. Від цієї звістки Дарина – Віддана до ентузіазму справи віри і долі братів, які загибають у тяжкій польській неволі, страшенно зраділа. Під пливом світлих надій, вона цілий день була в надзвичайному збудженні, але надвечір її охопила якась туга подруга сердечної самотності. Спершись рукою на поручні балюстради, Дарина думками поринула в недавнє минуле, мимовільно переносячись від однієї картини до другої. Настрій у неї був журливий, і смуток підкрадався до її серця якимсь тяжким перечуттям. Нарешті її думки почали кружляти коло Переяслава, перенесли її туди цілком. Її пригадався той час, коли вони жили в тому місті, і нараз вона відчула своєму серці приплив гострого жалю за тими хвилинами, що відлетіли у вічність. Вона не могла дати собі відповіді, чого саме їй було жаль, але почувала, що було жаль. Перед її очима воскрес приїзд до батька за порожжжя молодого посла. Його гарне енергійне обличчя, ставна, атлетична постать, а головне, полки слова, в яких іскрилися, і самовіддана любов до пригніченої батьківщини, і прагнення з молодою відвагою боротися за неї до останньої краплини крові. Привернули її увагу і викликали співчуття. Вона пригадала жваві з ним бесіди, яких юнак малював її картини страхіть і мук. Він говорив, що стогін стоїть за Дніпром і лине по всій руській землі.